Kérek egy megerősítő telefont, rendben, 253 88 12 061, 253-88-12, ma 2022, október 5-es szerda van a pontos idő, 7 percre múlott, 418, ez a kéfejön, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint a János 14 éven aluljáknak nem felettei, csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés 061 253 88 12 Stimmel? sms is fogadok. SMS 061, Várok. Egyelőre semmilyen visszajelzést nem kaptam. Telefon működik. Jó, rendben. Van. Nem telefonáltak, de SMS jött. Egy zeneszám erejéig felidézem szakcsillakatos Béla emlékét, és aztán... Gyere, gyere. Két rögzített felvételen vagyunk túl. Hétfőn Máté Gábor és Kele János beszélt egyebek között a Junior Prima Diátadó kapcsán a Vilmányi Venet esetről. Tegnap pedig Bakás Tibor kvázi születésnapi műsora volt műsoron. Sikerelt kell, hogy hozzá tegyem. Szeretném megköszönni a 24.hu, a Papagéno és az ATV.hu segítségét, amivel a hétfői műsort világá röpítették. Ennek van jelentősége. Nem a méret a lényeg, de ami a nézettséget illeti, ha bár egynapos csúszásban van az első műsorhoz képest a második, Máté Gáborhoz képest Bakás Tívos de még egyszer hozzáteszem, ez nem egy versenyfutás. Az első műsornak dupla nézettsége volt a másodikhoz képest. Amennyiben a YouTube csatornáknak a nézettségi listáját nézzük, akkor ott nem vagyunk benne az első 50-ben, de most már szabad látható módon követik ezt a műsort. Hiúsági, szakmai, sok minden kérdés az, hogy végül is, ha az ember itt ül egy mikrofon mögött, két srác társaságában plusz kamerák, akkor legyenek nézői és hallgatói is. Ezt nem hiszem, hogy különösebben magyarázni kell. Amikor annak idején is Tibor azt mondta, hogy akkor is beszélgetne velem, hogyha egy fürdőszobában és szeprűnyőben beszélnék, az nagyon jól hangzott, de ennek a realitása nulla. Úgy nem lehet műsor készíteni, az nem rádió és nem tévéműsor. A stáb fizikai és mentális karbantartását is szolgálják a kihagyott napok, arról nem beszélve, hogy a lehetőségek tárházát biztosítja az, hogyha itt fogadunk a stúdióban vendégeket, vagy meglátogatunk vendégeket, ahogy majd ma Lakatos János N. megbeszél egy időpontot, és ellátogatunk egy másik helyszíne, nem ebben a 8. kerületi stúdióban lesz rögzítve az a felvétel. Megindult 6 vagy 7 felvétel vár ránk. Én már csak időpontokat várok a fiúktól. Arra kértem önöket, hogy egy nap kettőnél több ne legyen, mert sorozatgyártásban nem kezdenék. Azt meglátja a minőség. Te nem beszéltem, Máté Gáborral nem volt feldobott. Habár nem követi a Facebookot, így is olyan megjegyzéseket kapott, amelyeket egyébként megjósolt a hétfői műsor mely szerint Kele János lesz majd az ellenzék, és Máté Gáborban meglátják a NERT. Ennek kapcsán készülök egy beszélgetésre még plusz. vilmányi benet figyelmét is felhívtam arra, hogy a gondolja kötélnek állhat, reagált, de időpont időpontjavaslata még nem volt. Október 3-án este... 10 óra után Gábor filozófus egyebek közt a Kejfejancsi kapcsán az alábbiakat írta. A több felvonása színmű mélypontjához érkeztünk el a mai napon. Az első felvonásban kiderült, hogy a junior prima díjra felterjesztett villamányi beretnek a díj előtt valaki szólt, hogy beszédéhez ne politizáljon, amire a fiatal színész, aki élt volna a véleményővánítás alaptörvényben foglalt jogával, méltán felháborodott, a díjat nem vett át. Részleteket olvasok, teszek hozzá, teszem hozzá. Második pont, pontokból is én szedtem. A második felvonásban 25 korábbi junior primodias közös levelet intézett fiatal kollégájukhoz, amelyben annak adtak hangot, hogy a szervezők részéről megfogalmazott kérés, miszerint a nyertesek köszönő beszédeiben ne adjanak hangot politikai véleményüknek, valójában a díj függetlenségét és szakmai hitelességét szolgálta. Harmadik pont. És most következett a harmadik felvonás a teljes mélypont. Fiala János beszélgetős műsorában Máté Gábor, a díjat odaítélő grémium egyik tagja elmondta, hogy mennyire feldühítette Vilmányi döntése. Majd később, Máté téved, súlyosan. Majd később, Vilmányi nem a díra nem javasolt, 64 társát fosztotta meg a két millió forinttól, hanem kizárólag a díra jelölt önmagát, is ez nagyon nem mindegy. másfel a pénzjutalomról egyedül a díjazottnak van joga beszélni. Majd később. Máté Gábor manipulatív álláspontja csak arra volt jó, hogy az amúgy is ezersebből vérző számtalan törésvonalal barázdált színház életet egy újabb lövészárokkal gazdagítsa. Majd később. Végezetül Máté Gábor pedagógus kötelessége is lett volna elmondani annak okát a fiatal színésznek. Máté Gábor tanulhatott volna, de kiátszani fiatal pályájuk elején tartó kollégákat egymással szemben nem pedagógia, hanem tisztességtelenség és manipulatív önigazolás. És mit jelent Máté Gábor Dühe? Majd később a kínos önigazolásba belegabajodott Máté Gábor szóvá teszi Vilmányi öltözettét, meg az, hogy Vilmányi pályája nem volt egyenesen ívelő, volt valamilyen kitérő benne. Mindezek miért fontosak és szakmai díjazott esetében, és mennyire tartoznak ezek ebben a kontextusban a nagy érdeműre írását azzal zárja, Máté Gábornak nem ez volt élete alakítása. Máté Gábor műsoron kívül elmondta, hogy ő mit tud, hogy mit mondtak Vilmányi Benetnek, és Vilmányi Benetről is mondott olyan mondatokat, amelyeket adásban nem vállalt. Úgy gondolta, hogy az nem az ő felelőssége, hogy ezeket elmondja, nem az őre szortja, hogy ezeket elmondja. Én végül is Gábor őt nem foghatom vallatóra, hogy őt mennyire befolyásolják a téma, mennyire befolyásolja a téma ismerete, ez egyedül Kele Jánossal volt megvalósítható. Ezt én végigvittem, Kele János módosított véleményén, de alapvetően nem tért el, és már magában a beszélgetésben jeleztem azt, hogy ebben a szomorú, irritált világban Máté Gáborból lesz a NER, és Kele Jánosból az ellenzék. Beszéltem a sírelmi politizálásról, amelynek eklatáns példáját vélem felfedezni ebben az írásban, a szerzőjét később próbálom megszólítani, majd elmondja, ha akarja ennél részletesebben a gondolatait, és nem csak Máté Gáborral kapcsolatban. A műsorra gratuláló e-mailek és SMS-ek hada érkezett hozzám. Érdemben senki sem tárgyalta az ügyet. Ezt ma megtehetik, ha akarják, illetőleg írhatnak e-mailt: döröpont, fialajanos Hozzátéve, hogy a Bakás Tibor interjút örökbe fogadták, Máté Gábor és Kele János interjúja, ha tetszik, parlagon maradt. Még egyszer köszönöm, hogy a rekordnézettséget elérő, a Kejfej Jancsi újra Főnix madárként való feltámadásában példanélküli nézettséghez a Papagéno, a 24.hu alapvetően, és Pető Péter, valamint Gavra Gábor az atv.hu hogyan járult hozzá? Szellemi életünk irritáltságát. Kele János a hiszterizált szót használta, én azt kiavítottam, de hát egyszer hiszterizált, per, irritatív vagy irritált jellegét mutatja Demeter Szilárd megszólalása, amit egyébként józan fejjel nem lehet érteni. Demeter Szilárd az indexen közzétett október 4-én, tehát talán tegnap közé írásában. Egyebek közt arról ír, azzal a címmel, arról, hogy mi a nemzeti, megfejtést a kiadóba. 061, majd később, illetőleg göröpontja És ehhez nem is kell egy szakácsárpád. Ktoét a szakácsárpád, nézzenek utána. Azt írja, Hétvégén a kollégáim riadtan kerestek, hogy információi szerint készül egy leleplező, idézőjelben videóriport arról, hogyan biztosítok lehetőséget a libernyákoknak. Ezt a mondatot ezt jegyezzék meg, mert ebben benne van, mint Cseben a tenger, az egész életünk. Ebben a mostani gondolatmenetben lesz még egy kitétel azzal kapcsolatban, hogy még nincs semmi, de már reagálnak rá, hajlok módosítani a véleményemet, és kell -e Jánosnak igazat adni, ebben van hiszterizáltság. Irritáltság is van, de hiszterizáltság is. Ma Demeter Szilárd a jobb oldalon a kultúra egyik meghatározó embere. Ha neki szólnak a kollégái, hogy a libernyákokkal kapcsolatban leleplező írás videóriport készül vele kapcsolatban, és ennek hangot ad az Indexen, az vagy egy alapos, vagy egy alaptalan félelme, de mindenféleképpen legjobb védekezés a támadás alapon ír valamit, miközben még senki nem támadta meg. Ugye a libernyákok támadták meg, abban mindjárt benne van a támadásnak egyfajta leírása, hogy azért ez nem komolyan vehető, vagy kigúnyolása, másfelől pedig hát, hogy a kollégák biztos nem szóltak volna, ha nem fújna a szél. Ezt a mondatot itt Magyarországon ma érteni kéne, és biztos sokan is értik. Én felhívom szíves figyelmüket arra, hogy ennek a mondatnak így ebben a formában, kontextus nélkül, sem értelme. Hétvégén a kollégáim riadtan kerestek, magyarul képesek voltak Demeter Szilárd kollégái őt a hétvégén felhívni telefonon, vagy e-mailt küldeni neki, vagy TikTok videót küldeni neki, vagy Whatsapp-ban arra figyelmeztetni, hogy információik szerint készül egy leleplező videóriport. Ez tehát nem tűnt halasztást a kollégák szemében, hogy miről értesítették Demeter Szilárdot, nem tudjuk, hiszen erről nem ír Demeter Szilárd. Leleplező idézőjelben az meg teljesen értelmezhetetlen, az olyan, mint a tulajdonképpen, a majdnem szűz. Ez micsoda? Tehát mi a leleplező idézőjelben? Hogy nem leleplező, vagy leleplező, de nem tudjuk mi az. Ebben benne van a bizonytalanságnak egy olyan faktora, amely Magyarországon ma az értelmiséget áthatja, és amelyről Demeter Szilárd olyan mértékben számol be, amely komoly mentális problémákra utal. Nem arra utalok, hogy hülye vagy elmebeteg, hanem arra, hogy idegei, hát ha nem is mondták fel a szolgálatot, de minden esetre olyan készenléti állapotban van, hogy nem elég, hogy a hétvégén való értesítéseket komolyan vette, de ha nem is rögvest, de majdnem rögvest, írt egy dolgozatot az Index számára, amely nem gondolkodott és le is hozta, vagy gondolkodott és lehozta, nem kérdezett rá minden esetre, hogy mi szülte ezt az írást, ezt a Keifei Ancsi csak akkor hozta volna le, hogy egyébként ez egy beszélgetéssel párosulhat. pedig lenne a videó videóriport, amit nem tudom, hogy ki tett volna közzé, azóta nem látott ilyen napvilágot, Arról szólt volna, vagy arról szól majd, hogyan biztosítok lehetőségeket a libernyákoknak? Itt ugye arról kell tudni, hogy Demeter Szilárd kezében olyan pénzek vannak, amelyek pénzek szétoztása kizárólagos vagy nem kizárólagos hatókörébe tartozik, és ezek szerint vannak olyanok, akik kifogásolják, vagy kifogásolnák, hogy ki mindenkinek ad pénzt. Erre utalt egyébként a mondatom Szakács Árpáddal öt pontba szedi mondandóját, mely nehezen értelmezhető, de összefüggésben van, szoros összefüggésben van a Máté Gáborral és Kele Jánossal folytatott beszélgetéssel, valamint azzal, ahogy arra a beszélgetésre Gábor György filozofus reagált. Arról nem tudok, hogy Demeter Szilárd írására is reagált volna, ha igen, elnézést. Kezdjük a trivialitásokkal. Egyébként Kezdi a trivialitásokkal, de a nem trivialitásoknak sokkal kisebb teret szentel, ezt már csak hozzáteszem. Első pont. A magyar kultúra nemzeti kultúra, majd később. Ha tehát nemzeti alatt azt érted, hogy Magyarországon létező, létrejövő magyar nyelvű kultúra, akkor nem Szent István magyarjaként, hanem a legvidámabb barak lakójaként nézel a világra, és viselkedhetsz masszerként, ettől még barak lakó maradsz. Ez a kommunizmus le nem ved le töröksége. Ha ez a kejfejancsiban honzik el élő mondatban, akkor biztos, hogy visszakérdezek, hogy mi van? Tessék, hogy ez micsoda? A magyar kultúra, nemzeti kultúra világos? Világos. Ma Magyarországon ez egy értelmezhető mondat, de amely kibontja a tartalmat, részletezi, az egy teljes elmebaj. Nem arról van szó, hogy Demeter Szilárd hülye, vagy elmebeteg, hanem van egy szellemi élet, amelyet Hát az alábbi sorok tízes tízesre fémjeleznek. Elolvasom még egyszer megfejtést a kiadóba. Ha tehát nemzeti alatt azt érted, így tegeződve, hogy Magyarországon létező, létrejövő magyar nyelvű kultúra akkor nem Szent István magyarjaként, hanem a legvidámabb barak lakójaként nézel a világra. És viselkedhetsz smasszerként, ettől még barak lakó maradsz. Ez a kommunizmus lenem le nem töröksége. Ha nem veszik rossz néven, de ha rossz néven veszik, én ezt nem értem. Nem is akarom érteni. Ez valami kód, ez valami kódolt beszéd, amit nekem nem muszáj értenem, mert még félre értem. Kettős pont. A kommunista diktatúra gyermekeként védem a gondolat, vélemény és szólásszabadságot. Hogy miért a szükségesnek Demeter Szilárd megérni, hogy a kommunista diktatúra gyermekeként védi a gondolat, vélemény és szólásszabadságot, annak valószínűleg van jelentősége, nem igazán derül ki, de ez minden esetre számára szükséges volt, és nem egyszerűen azt mondja, hogy védem a gondolat szólás szólásszabadságot, hanem hogy a kommunista diktatúra gyermekeként. Ez szintén kódolva van, amit nekem értenem kéne, de én nem biztos, hogy érteni akarom. Hármas pont. Létezik egy téves fogalom, melynek értelmében a nemzet mi igen, ti igen, ők nem. Majd később. Amikor az új hülyék, olvast, progresszívak, megmondják, hogy ki a jó ember, ki nem az. Majd később. A nemzeti horizonton nem kirekesztés, hanem öncsink, öncsonkítás. Tetszik, nem tetszik, ők is a mijeink. Nekem például személy szerint nem tetszik, de jobboldaliként védem a nemzethez tartozás jogát. Ez már tényleg az a kategória, ahol csak olvasok, mert amit korábban elmondtam, azt még egyszer nem mondom el. Ő ezt szükségesnek tartotta leírni, mert a libernyákok támogatása miatt őt videóriportban meg fogják támadni, de hát, hogy ez miről szól, azt valaki majd biztos egyszer megérti, én nem tartozom közéjük, Demeter Szilárdot nem gondoltam ezügyben megkeresni. Négyes pont. Mások közösséget, mi nyelvet kapunk anyánktól, majd később ezzel együtt kell élnünk, számomra viszont a az a nemzeti alkotó és előadó, aki a magyar befogadót kultúrahordozónak tekintve azt szeretné, hogy száz év múlva is magyarul nézzünk innen a Kárpát-medencéből a világra. Ötödik pont. Nemzet az a politikai közösség, amit meg lehet ragadni egyéni döntés alapján, de kollektív döntéssel senkit nem lehet kizárni belőle. Majd immáron a nem trivialitások fejezetből. Az elvi hozzáállástól ellépve az is nyilvánvaló, hogy mindenkinek nem jut elegendő. Ezért szoktam mondani, hogy ami itt folyik, az nem kultúrharc, hanem lögdösődés, aminek az a tétje, hogy kinek mekkora szelet jut a véges tortából. Végezetül, mindent összevetve, gyakorlatilag a kulturpolitikában nem dönthetsz mindenki javára, vagyis nem dönthetsz igazságosan, de helyesen igen. Mi ezt próbáljuk tenni. A szerző, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az index szerkesztőségének álláspontját. Hogy ez véleménycike, hát nem tudom, nem foglalkozom cikk etimológiával, ezt véleménycikknek mondják. Minden esetre az Index szerkesztőségi álláspontját nem biztos, hogy képviseli, kérdezni se akartak rá. A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója pedig az utolsó három sorban írt valamit, ami mindig is igaz lesz, vagy legalábbis reméljük, hogy igaz lesz. Ez a próbáljuk tennire vonatkozik, de hogy ez milyen támadást előzött meg. Sikerült felmenni a második emeletre anélkül, hogy a földszinten és az első emeleten jártunk volna. Ha felvételről nézik a műsort YouTube-on, Facebookon, bárhol, akkor az időpont már nem lesz nyilvánvaló, vagy mérvadó, most pontosan 31.80. A Budapesti Gimnázium elveszíti öt kiváló tanárát, írja Facebookon az igazgató fazekas Csaba, majd később azt írja, az elmúlt időszakban polgári engedetlenség keretében írásos figyelmeztetés ellenére is megtették, hogy nem vettek fel egy-egy napon munkát már, mint az elbocsájtottak. Az elmúlt időszak pedagógus munkabeszüntetései kétségbe esett segélykiáltások az oktatás válságos helyzetének jelzése céljából. Nem valaki ellen ellenirányultak és irányulnak, hanem valamiért, az oktatás ügyének a szolgálatáért. Majd később... A polgári engedlenkedőkkel szemben szigorúan büntető módon eljáró döntéshozók cselekedetükkel tovább súlyosbítják a tanárhiány problémáját is. Majd később. A döntéshozók vajon tájékozottak-e róla, hogy kik azok az emberek, akiket elküldenek? Tudják-e, hogy milyen űr marad utánuk? És akkor részletezi Fazekas Csaba igazgató. Molnár Barbara testnevelő iskolán korábbi diákja kölcsei volt első és eddig egyetlen munkahelye. Ocsko Emese matematika francia szakos tanár, lelkes osztályfőnök, aki kirándulások mellett diákcseréket is szervezett. Paja Tamás matematika és kémia szakos tanár, a közalkalmazotti tanács elnöke. Szabadidejében társasjátéklubot és természetjárókört vezetett multidőben. Sallai Katalin, magyar tanár, iskolán korábbi diákja, 1988 óta, azaz 34 éve tanít a gimnáziumban, megtehette volna, hogy augusztus 1 megindítja a nyugdíjaztatását, de akkor december 1 fel kellett volna állnia, és két érettségiző osztályát át kellett volna adnia egy új kollégának. 5 Öt Törlei Katalin francia tanár iskolánk korábbi diákja. Az elmúlt években a két tanítási nyelvű tagozatunkon francia nyelvet tanított az előkészítő évfolyam magas óraszámban tanuló csoportjainak. Majd így zárja sorait az iskola igazgatója kölcsei. A felsorolásból világosan érthető, hogy diákjaink tanuláshoz való jogait súlyosan megsértette a döntéshozó. Van olyan érettségiző tanulónk, aki most elveszítette a magyar és a matematika tanárát, aki egyben az osztályfőnöke volt. Még ha volna is az elbocsájtott pedagógusok helyére beállítható új tanár, a tanulóknak a törvényben is rögzített mindenek felett álló érdeke megsérült és elfogadhatatlan, hogy senki még csak nem is tájékozódott a körülményekkel és ezen érdekekkel kapcsolatban. Itt hívom fel figyelmüket, hogy két olyan eseményre hívom fel a figyelmüket, amelyek jelen pillanatban jövő időre, vagy jelen időre vonatkoznak, holnap már mind a kettő nagy valószínűséggel múlt időhöz tartozik. Idő van cselekvés kell. Ha szülőként és diákként nem állunk ki a tanáraink mellett, akkor elbukik mindaz, amit eddig elértek a pedagógusok. Egy élő láncról van itt szó, amely a mai reggel folyamán jön létre, és ha minden igaz, már három perce tart. Október 5-én, és 9 óra között szülő, diák, élő lánc lesz a kossuth és utca Rákóczi úton, párosoldal, a Ferenciek terétől a keletig. Még egyszer, 3 9-ig, most 3-1-8 három perccel, Budapest, Kossuth-Lajos utca Rákóczi út, páros oldal, a Ferenciek terétől a keletig aki ezen az útvonalon halad, később a 061-238812-es telefonszámon tájékoztathat a műsor folyamán. És hogy mi az üzenete ennek a, az élő láncnak? Elmondom. Mutassuk meg, mutassák meg a tanárainknak, a tanároknak, hogy mellettük állunk, mellettük állnak. Mutassuk meg, innentől kezdve azt olvasom, amit írnak, és nem kezdek el ragozásba. Mutassuk meg az oktatáspolitikai vezetőknek, hogy a diákok és a szülők a tanáraik mellett állnak. Nem rúghatják ki a tanárokat, vonják vissza már kidobottak felmentését, élhetőbb körülményeket a tanároknak és a diákoknak. Ez tehát egyebek között a mai élőlánc üzenete 3.8 és 9 óra között. Este lesz egy hídfoglalás, vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy lesz. Ez egy bejelentett tüntetés. Kedves diáktársak, pedagógusok, szülők, felelős állampolgárok, most nem kezdek el Sándor Györgyet parafrazeálni, tartsatok velünk október 5-én, tehát ma, szerdán, délután 5 és kora este 7 óra között, 17 órától 19 óráig a Margit Hídon, hogy újból megmutassuk a kormánynak, hogy a tanárok jellegé helyzete tarthatatlan, és hogy joguk van sztrájkolni, hiszen a sztrájk alapjog. Október 5-e, tehát ma szerda a pedagógusok világnapja. Ennek a napnak a minket tanító pedagógusok ünnepléséről és megbecsüléséről kellene szólnia, de ezt a jellegi politikai intézkedések lehetetlenné teszik. Tüntetni fogunk tanárainkért, hogy valóban meglegyenek becsülve, hiszen ha nincs tanár, nincs oktatás, és akkor jövő sincsen. Ez tehát a hídfoglalása tanárokért akció keretében hangzik el, a sorozatos kiállások, sztrájkok és szolidaritási megmozdulások folytatódnak, és nem hagyjuk, hogy tiltakozásaink, kiállásaink, következmények nélkül maradjanak. Rövid szünet után folytatom. A Medical Online október 2-en, tehát vasárnap, kor este, 18 este 18.47 perckor béremelés, centralizálás, vezénylés, erről dönthet majd a kormány cimmel ír egy olyan előterjesztésről, amelyre ők valahol szert tettek és amelyhez egyelőre konkrét formában senki nem jutott, tudtommal, ha nem, akkor a kukat, gmail.com, a telefonszámom, a magánmobilszámom, vagy majd a 0612 vagy ez tehát egy olyan irat, mint amilyen támadásra számíthat Demeter csak más vonatkozásban. Minden esetre a Medical Online szükségesnek tartotta, hogy ezt megírja, valószínűleg valamilyen irata kezükbe került, egy előkészítés, vagy adott esetben egy más szintű jogszabály, amely még nem hivatalos formában létezett, de úgy gondolták, hogy ezt közzé kell tenni, és nem elég, hogy ezt közzé tették, de a Magyar Orvosi Kamara képes volt egy olyan dologra reagálni, amely egy az egyben ugyanaz, mint ahogy Demeter Szilárd reagált, reagált valamire, ami még nincs, de könnyen lehet, hogy lesz. Ebben benne van a teljes magyar valóság. Részletek. Medical Online, október másodika. Béremelés, centralizálás, vezénylés. Erről dönthet majd a kormány. Megnézem, milyen üzenetet kaptam. Igen. Társadalmi egyeztetést az egészségügyi átalakításnak terveiről a Beleügyminisztérium nem tart szükségesnek, mert annak sűrös elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. De milyen dolgokhoz nem gondol egyeztetést a Belügyminisztérium? belügyminisztérium? És akkor jöjjenek a részletek. Így egymás után többé-kevésbé magyarázat nélkül. Az állami kórházakban dolgozók munkáltatója a megye irányító kórház lesz, a munkaszerződési pedig változó telephelyről szól, így a társkórházakban is biztosítva lenne a humán erőforrás rotációja. Majd később 2023. július 1 az egészségügyi szolgáltatónak lehetősége lenne az egészségügyi szolgáltató jogviszonyban álló orvosok alapilletményét a minősítésük alapján 20 kal nem csak emelni, hanem csökkenteni is. Ez a kitétel egyébként szerepelt az új jogviszony törvény eredeti szövegében, amelyet akkor a Magyar Orvosi Kamara kérésére módosítottak. Majd később. Közreműködő, mint foglalkoztatási forma valamennyi típusát kivezetik a rendszerből 2024. január 1-ig. A körzethatárok átalakításának és kijelölésének joga az önkormányzatoktól egy másik szervezethez kerül. A gazdaságtalan üzemméretű praxisokat 2028. január 1 felszámolják. 2023. július 1-től Államosítanák az önálló járó beteg szakellátókat. Első lépésként az államosítás 95%-ban önkormányzati tulajdonú rendelőt érintene, amelyben a szakorvosi, nem szakorvosi kumulált óraszám eléri vagy meghaladja a 100 órát. Majd később. 2023. március 1-től a labordiagnosztikai szolgáltatásokat a Nemzeti Orvos Laboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit KFT önálló országos intézményként végezné 5 régió 81 laboratóriumában az egyetemi laborok mellett. Majd később. Újra gondolnák az alkalomszerű szűrővizsgálatok körét 2025-től a 25, 45 és 65 éves korban elvégzendő vizsgálatokat elsősorban a házi orvosoknak, másodszorban a még aktív korosztályba tartozók esetében a foglalkozás egészségügyi szolgáltatók is végezhetnék. Majd később. A látogatási időn kívül a jövőben egy ápolási segítő is támogathatja az önmagát ellátni nem tudó, hosszú távú kórházai ellátást igénylő pszichés helyzetben lévő vagy haldokló beteget. A segítő, akinek szemét a beteg választja és akinek adatai bekerülnek a beteg dokumentációba is, ápolásnak nem minősülő tevékenységével tehermentesítheti a személyzetet is. Szigorúbb egységes látogatási szabályokat rendelnének el a kórházakban, a látogatási idő és a látogatók száma egyaránt korlátozható, valamint előzetes bejelentkezéshez köthető például online előjegyzéssel. Kizárják a látogatásból a 14 év alatti gyermekeket, ez a korlátozás ugyanakkor nem vonatkozna a testvére és az egyenes ági az orvosválasztás joga az egészségügyi szolgáltató működési rendjének megfelelő gyakorolható, és hogy a betegnek joga van az ellátását végző olyan orvos megválasztásához, akivel az állapotának, illetve az egészségügyi szolgáltatás jellegének megfelelő magyar nyelven történő kapcsolattartásra képes. A most készült előterjesztés szerint a szabad orvosválasztás az alapellátást kivételével megszűnik. A tervezet alapján a beteget a kórházban a szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos látja el, helyette másik orvos nem igényelhető. Így tehát a Medical Online. Erre reagált a Magyar Orvosi Kamara egy nappal később, október 3-án, még egyszer egy cikre reagált. Semmi másra. Hogy ez jól van-e vagy sem, ezt önökre bízom. Ez sokkal inkább szól az ország állapotáról, hiszterizáltságúról és irritáltságáról, semmint hogy. Maga az pedig, hogy mire tér ki, egy olyan önző magyar orvosi kamarát mutat, a magyar orvosi kamarával való viszonyom már nem lehetne rosszabb annál, mint amilyen eddig volt. Tehát azt már nem tudom rontani. De én még ilyen önző állásfoglalást egy ilyen ügyben, mint amit egyébként a Medical Online meglebegtet, még nem olvastam. A tegnapi és a mai napon sajtóértesülések láttak napvilágot, amelyek alapján elkészült és rövidesen a kormány elé kerül egy az egészségügy átalakításra szóló minisztériumi törvényjavaslat. Um, magyarul nem sikerült utána nézniük, hogy ez lesz-e vagy sem. Ha az előterjesztés részleteiről a sajtóban leírtak helytállóak, úgy fontosnak tartjuk már most leszögezni. Ez egy korrekt hozzátétel független attól, hogy az árnyékra vetődésnek azért a lehetősége benne van, valamint ezek a mondatok azért elég súlyosak ahhoz, hogy azért nem ártott volna valamilyen módon mégiscsak megbizonyosodni arról, hogy ez így van-e vagy sem. Két pont között meghúzható egy egyenes. Demeter-Szilárd reagálása egy nem létező támadásra, és a Magyar Orvosi Kamara reagálása egy egyébként még publikusan nem olvasható törvényjavaslatra egy és ugyanazon dologról szól. Egy országról, mely most pénzt vár az Uniótól, de leginkább egy országról, akkor is, amikor éppen nem vár pénzt az Unióról. Mi minden sorol fel a Magyar Orvosi Kamara? Ezen javaslatot a Magyar Orvosi Kamara ez idáig nem kapta meg. Írja először másodszor. Az előkészítésében a korábbi ezirányú államtitkár és miniszteri ígéretek ellenére a Magyar Orvosi Kamara nem vehetett és nem is vett részt. Harmadszor. A javaslat bizonyos részei homlok egyenes szemben mennek a miniszterelnök a Magyar Orvosi Kamarával kötött korábbi megállapodásával. Negyedszer, de az, inkább azt mondom, hogy ez nem negyedszer, hanem három per a. Tehát a javaslat bizonyos részei homlok egyenes szembe mennek a miniszterelnöknek a Magyar Orvosi Kamarával kötött korábbi megállapodásával jelesül, az orvosi bértáblánál alacsonyabb fizetés lehetőség a korábbi megállapodás verrugása ezt semmilyen formában nem fogadjuk el. A tervezetről szakmai szempontból érdemben csak azt követően tudunk hilatkozni, hogyha az előterjesztés eredeti formájában részletesen megismertük. Magyarul egyetlen dolgot kifogásol konkrétan a Magyar Orvosi Kamara, azt, hogy az orvosi bértáblánál alacsony a fizetés lehetősége a korábbi megállapodás felrúgása, és ez semmilyen formában nem fogadják el. Az összes többit nem említik konkrétan, az összes többihez nem ír kommentárt. Nekem a magyar orvosokról nincs véleményem, mert így általában magyar orvosok nincsenek. Akikkel én kapcsolatban állok, kényszerűen, hozzátartozóim vagy a saját időszakos betegségeim kapcsán, a legjobbakat tudom elmondani. A magyar orvosi kamara egy jogi személy, hozzájuk a problémám van, egészségügyi nem fordulhatok, ők más ügyben szólalnak meg, a kejfejancsi számára elérhetetlenek, és nem is nagyon bánom ezt. Azt, amit itt megfogalmaznak, a szégyen és gyalázat. Hogy az egész tervezetből, amiről egyébként azt se tudjuk, hogy létezik, azt vegyék ki, hogy az orvosi bértáblánál alacsony a fizetés lehetősége a korábbi megállapodás felrugás és a semmilyen formában nem fogadják el, ez ott lehetett volna a legvégén. Ebben mi, magyarok, potenciális betegek nem szereplünk. Szégyelje magát a magyar orvosi Kamer. Amennyire csak lehet. Bújjon el a sarokba. Bocsánatot ne kérjel, mert semmi szükségre. Hála jó Istennek, hogy a magyar orvosi kavarához, ha fáj a fogam, a fejem, a hasam, a lábam nem fordulok. Orvosokhoz fordulok, a magyar orvosi kavarához nem. És néhány apróság a hétvégéről. 2019-ben úgy döntött a párbeszéd és a Magyar Szocialista Párt, hogy a... Uniós parlamenti választásokra az alábbi sorrendben jelölnek embereket. A lista sorrendje: Tudbertalan, Újhely István, Szanyi Tibor, Jávor Benedek, Tütőkata. Akkor még karácsony Gergely Jávor Benedeket esélyesnek tartotta, de nem, hogy kettő vagy három, hanem egyetlen egy ember mehetett ebből a konglomerátumból az Európai Parlamentbe nevezetesen Újhely István, már azt követően, hogy Tóth Bertalán tisztázta, hogy ő listavezető, de nem óhajt, akkor még országgyűlési képviselőként és a párt elnökeként elhagyni Magyarországot. Szanyi Tibor nem sokkal a választási eredmények után emlékezetem szerint ekkor kilépett a Magyar Szocialista Pártból, a Magyar Szocialista Pártnak és a párbeszédnek egy uniós képviselője maradt, Újhely István. Újhely István október másodikán, 9 óra 25 perckor szokásos vasárnapi levelében egyebek közt a következőket írta. Nehéz búcsú, valami összeragaszthatatlanul eltört. Majd később igyekeztem legalább annyit visszaadni ennek a közösségnek az elmúlt évtizedekben, amennyit én tőle kaptam. Majd később nem is tőlük köszönök el, hanem a mai MSP mechanizmusaitól szemellenzős jövőtlenségétől. Majd később sokat gyára sem tudtam vele átörni belső megkövesedés falát, helyette kivívtam vele néhány a intrikus haragját, ami szépen lassan elfolytotta körülöttem a tiszta levegőt, valamint a fellépésével. Majd később politikus vagyok, céljaim, terveim, erőm, hitem is van, közös hazánk sorsának alakítására. Folytatom az Európa Parlamentben megkezdett munkámat, szocialista pártagság nélkül. A következő Európai Parlamenti Ciklusban már nem kapok lehetőséget erre a szolgálatra, az addig is mindenki számítható tőlem megszokott aktivitásra. Pártagságomat elengedve építem tovább az esély Magyarország szociáldemokrata közösség civil hálózatát. Folytatom küzdelmemet a magyar érdekekért Európában és az európai értékekért Magyarországon. Majd az alábbi mondatokkal zárja sorait valami összeragaszthatatlanul eltört, kötszert lelki sebeimre, majd európai szakmai munkám eredményei és a NER ellen küzdelmek biztosítanak. Családomként szeretett közösségemmel a szakítás fájdalmas, mégis meg kell tennem. Tüskéket nem hagyok, új sebeket nem nyitok. Ezt ő eldöntötte, hogy nem hagy. Új sebeket se még jó, mert orvos lenne, vagy valami rossz ember. Vissza nem lövök, Egyszerre lezárom ezt az időszakot, a viszontlátásra, taktársaim. Írja Újhely István, kicsi szokatlan, de Magyarországon nem véletlen szövegzetében. Ásítani csak kint szabad. Ezt a tanítványaim pontosan tudják. Lehet ásítani, de csak kint Habár úgy tűnt, hogy nem óhajt megszólalni, ezen kívül Újhely István mégis kivételt tett Benyó Ritával és a Szabad Európával egy közel fél órás videóinterjú készült vele. De nem elég, hogy készült vele egy ilyen, miután úgy döntött, hogy másoknak nem nyilatkozik. Én egyáltalán nem akartam bele beszélgetni, tehát sértődésben nem tízes skálán nulla, de ha tetszik, egyes. Össze is foglalta, hogy mi mindent mondott Benyó a gyengébe kedvéért, ahogy ezt otthon mondták. Ez 10, 20, 27 20 pont, ha nem veszik rossz néven, én ezt a 27 pontot nem fogom felolvasni. Ez egy uniós, politikus Tökéletes szereptévesztése, sokkal inkább magyarázkodás semmint a helyzetét tisztázandó levél. Molnár Zsolt neve háromszor is szerepel benne, vele lehetne beszélgetnem, de vele nem tervezek beszélgetést, másokkal tervezek beszélgetést az MSZP kongresszusa előtt. Egy, azt mondták nekem, ez Molnár Zsolt pártja, nem az enyém. Hármas pont. Be kellett látsam, hogy hiába igyekeztem más irányba kormányozni a párt hajóját, azok, akik vezetik továbbra, is zátonyok és viharok felé mennek. Azért lássák be, hogy Demeter Szilárd és Újhely István szövege között van különbség, de hogy nem konkrétumok vannak benne, és nem közérthető mondatok, az vitán felül áll. Nyolcas pont. A pártvezetés közölte vele, ez már csak vele és nem is velem, hogy ebben a pártban Molnár Zsolthoz kell igazodni, vegyem tudomásul, ha ő nem támogat, akkor nem lehetek pártelnök, és nem valósíthatom meg a reform elképzeléseket. Kilences pont. Nem illettem a képbe, a nyáron már azt is megkaptam, hogy a szűk vezetés úgy döntött, a 2024-es EP kampányban sem arc sem listavezető nem lehetek. Tízes pont. Aki ismer, azt tudja, sziklaszirád elfű rász vagyok, így srác vagyok, nekem az életem a mozgalom és a szociáldemokrácia képviselete, ízig-vérig politikus vagyok, mondja saját magáról szerényem. Tizenegyes pont. Tanultam, tanul, túlmozgásos és öntörvényű vagyok, azt tanultam Kis Pétertől, hogy mindig a politikai orromra figyeljek, én eddig és ezután is ezt teszem. 14-es pont. Azért most és nem az MSZP október végi kongresszus léptem ki, hogy ne az, legyen az a, ne az legyen az látszat, az új elnök személye miatt lépe ki a közösségből. Kamiált Imrével sokat harcoltunk együtt a közös céljainkért, egy elfű hiteles embernek ismerem, de ez önmagában kevés lesz, ha marad a mechanizmus. 15 pont. Olyan stílustalan és közleményben reagált az MSZP a patika mérlegen kimért és szívből szóló levelemre, hogy nem a pártagság véleménye, Egyebek közt azt írták, hogy adja vissza mandátumát. Ha gondolják ez ügyben megnyilvánulhatnak, szerintem, hogyha valaki nem egyéni szavazatot nyer, akkor az adja vissza mandátumát. Ez vitál felül áll. 16 pont. A saját, és ugye arról is szól, hogy számoljon el a pártal az MSZP közleménye. Így aztán erre is új Újhely István, hogy mennyire... Magas röptűen és nagy magas stílusban azt döntsék el. Önök 16-os pont a saját lehetőségeiből az egyik legtöbbet a párt építkezésre szánt ember vagyok, így a mondat még egyszer: a saját lehetőségeiből az egyik legtöbbet a párt építkezésre szánt ember vagyok, én értem, hogy ott van az indulat, de azért ezeket a mondatokat előtte mégiscsak csak át kellett volna valakinek olvasnia. Még pinteken szándékosan befizettem egy nagyon jelentős összeget a párt szolidaritási kasszájába. Erről értesítettem a párt is, ha véletlen nem vette volna észre. Borzalom, ami itt van, rettenetes. A kis diadala. Eddig nem így ismertem meg újja István, de hát az egyetlen magyar EP képviselő vagyok, aki kétszer is elnyerte az év EP képviselője diát. Az EP mandátumért megdolgoztam, és a továbbiakban is meg fogok dolgozni. Megszámolhatatlan, biztató üzenetet kaptam, hogy folytassam. Ez ugye arról szól, hogy miért nem adja vissza, és eszembe jut Kovás László, aki Szolána megdicsért az utcán, és ez Kovás Lászlóra annak idén, akit éppen valamiért támadtak, nagyon jó hatással van. Moldán Zsolt nem áruló, 25-ös pont, hihetetlen erővel bíró kiváló szervező, egy ember, de már az az állapot, hogy mindenki úgy érzi, hogy Zsolthoz képes kell meghatározni a saját politikai mozgását, az nem segít a közösségnek. És így tovább, és így tovább. És aztán egy ilyen össznépi borzalom, vagy kettő, Arról írt Tóth Bertalan, de ez most független Újhely Istvántól, hogy a fideszesek nem támogatták indítványát, hogy az országgyűlés október 4-én tárgya és támogassa Finnország és nato csatlakozását. Végül egy blik információ. Nemhogy megúszta az előzetes letartóztatás, de politikusi karrierje után már ügyvédként praktizál a súlyos korrupciós ügyben érintett Völner Pál. A Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartása szerint aktív a státusza, munkajogi és társasági jogi területen vállal feladatokat. Nyerges falu, Nyerges falu főutcáján a városházától néhány házra található az irodája. Csegőt nem találtablik blik, kopogtattak, az volt a miniszterhelyettes a miniszteletes nyitott ajtót, aki után meghalott, hogy a Bliktől érkeztünk, rávágta, hogy viszontlátásra, majd rájuk csapta az ajtót, és biztos, ami alapon kulcsra is bezárta. Megszólaltatta a Blik Becker Tibort, a Komárom Esztergom megyei ügyvédi kamar elnökét is, annyit a konkrét ügy kapcsán megoszthatok, hogy előzetes vizsgálat is indult, és fegyelmi eljárás is elrendelésre került, így el el el került, nevezett ügyvéd kapcsán, magyarázta az elnök, aki hozzátette, Folyamatban lévő büntetőeljárás jogerős befejezésig azonban a kamerai eljárást felfüggesztik, így jelen pillanatban az érintett ügyvéd jogszerűen praktizálhat. Hát, ennyit gondoltam megosztani önökkel. Azt mondja, hogy péntek délutántól szerda reggelig, nem mondom, hogy ebben minden fontos benne volt, az benne volt, ami engem foglalkoztat. Ismétlésekben nem bocsájtkozom. Holnap, holnap után kötött menetrend van. Holnap, ha minden igaz, akkor 7.23-kor kezdünk. 7.31-kor Vintermontel Zsolt, 8.04-kor Kemecsi Lajos, a Néplejzi Múzeum főigazgatója. 8.31-kor Kisambrus, a főváros általános főpolgármester helyettesen lesz a vendégem. A műsor 9 órakor ér véget. Elérhetőségem gmail.com. Most pedig 061 23 -88 12. Most 8 óra 14 perc van, addig maradok, amíg hívnak. Ha nem hívnak, a mai műsor 8 óra 22 perckor fog véget érni. Még 8 perc. 061, 253, 88, 12. Még 7 perc. 53 061 253 8812 061, 253, 8812 illetőleg van e-mail civil is pont, 253-88-12 Kívánok, fiam, úr. Én azt szeretném csak mondani, hogy én, én nagy, nagyon fel vagyok háborodban, ahogy a hatalom a tanárokkal bánik, és hogy elbucsátja, elbucsátja őket. Köszönöm, hogy hívottak. Még 5 perc egy. 061 88 12 Önököm múlik, hogy a mai műsor 8 óra 22-ig, 8 óra 31-ig, 8 óra 40-ig, 9 óra 3 percig vagy 9 óra 30 percig tart. Jelen pillanatban még hátra van 4 perc. 061-23-88-12 83-88-12 Másodszor Holnap 7 óra 23 perc, találkozunk. 8 percig bemelegítünk. 7.23, 8.30, 7.31, igen. 7.31, nem 7.32, akkor 7.23. NAMASTE hey.